اللهم صل على بركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ketika درس هجانا تلزغمزيه خصيصا على موضوع منهج السلف في العقيده منهج يا سلف ketika عقيده na tukataja ndani yake nukta sita jinsi gani salafu sale wana asisi akida yao au akida yao yategemea mambo gani tukataja mambo sita kisha kadhalika tukataja kinyume cha manaaji salaf Sifat ambazo kuwa hujulikana nayo as-salafu akataja alsheikh abdul salam alsuhaimi baadhi ya mumezato ya manhaj as-salaf alitajia takriban mambo sita ambazo kwa kujulikana nayo manhaj as-salaf kisha akataja ah manhaj ahlul bidah na nyingine mbili ambazo zitatofuatilia زغوسيانا نكجوا كنيومه اما منهج السلف طيب اكتجا منهج اهل البدع نكجمله اكسم يقول منهج اهل الاهواء منهج اهل الاهواء والبدع فان مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنه جمله اولا منهج يا اهل الاهواء نابد واو شانزو تشاو cha kutegemea katika dini sio kitabu wala sio sunna hawategemei Qur'an wala sunna jambo la kwanza wa inna ma huwa ma ibtada'ahu Aimmatahum wa shuyukhuhum bali wanachotegemea ni walichokizua viongozi wao na mashehe wao jambo la pili hilo la tatu thumma ta'wilu alkitaba wa ila ma yuafiqu ahwa'ahum kisha huwa ni wenye kuifasira Qur'an na sunna kulingana na matamanio ya nafsi yao jambula tatu. la wa wa'timaduhum 'ala al wao ni wenye kutegemea akili warejesha mambo ya kidini mambo ambayo sheria imezungumzia na imekata kauli kuhusiana nalo wao wategemea akili yao hilo njambula jambo jambula tano waala alahadith idha'if walwahiya almaqbuba ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa dunyao na akida yao na manhaji yao yategemea hadith ambazo kwa ni dhaif walizozuliwa mtume sallallahu alayhi wasallam la sita watibao hum wao ni wenye kufuata nusus ambazo ni mutashabi ambayo Haina hukm moja ndani yake yabeba hukmu kadha wao wanategemea katika kwa Nam, nam manhajiaw na hili katika sifa zao zilizokuwa za wazi na dhahir ittiba'ul mutashabih wakitoa huja kutokana na Qur'an dalili kutokana na sunna basi utapata kuwa sio qat'i sio muhkam ni mutashabih mutashabih aiyo mayhtamilu aiyo ma'nan ma hak wa ma'nan ma batul kinacho na ihtimali ya maana mbili maana moja kuwa batul na nyingine ya hak kadhalika jambo la saba kuhusiana na manhaj hal al walbida Tahrifuhum liladilla tahreefuhum ta'wilan fasida wenye kupindisha dalili kutoka maana na makusudi wake ambokuwa imekusudiwa wa ta'wilu hata'ilan fasida wa kaifa siri tafsira mabqwa ni tafsir fasid sahih katika jumla za alamat ambazo kwa nayo ahlul ahwa walbida inshaallah katika darasa Yaleo asema alshekh abdul salam ibn salim as suhaimi allah tariqul khalas Itiba wa bila ittiba wa jambo la saba katika hili sala tariq al-khalas njia ya kusalimika na kuokoka Kutokamana na mtu kupinda na mtu kupotea na njia ya wema aliyotangulia ni kwa al mtu kufuata e awe ni mfuasi tu na ya yote ambayo kwa yamepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba, sahaba zake wa tarkil ibtida na mtu kuachana na uzushi hii njia ya kusalimika chochote ambacho kuwa ni cha uzushi na kimehukumiwa kuwa ni uzushi au hakina hakika katika dini ambacho atakiwa mtu ni achane nayo na arudi katika kilicho tubutu. لينجام ولا صم بما لو السلام في هذه قال شيخ الاسلام في <تصفيق> كتاب العبوديه وجماع الدين اصلاني الا نعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع جماعه الدين اصلاني اسامه شيخ الاسلام في كتابه رساله عبوديه مسمى الدين قاعده قو ni mambo mawili misingi miwili Allah la naabudu illa Allah ni tusimwabudu yeyote illa Allah subhanahu wa ta'ala wala naabudahu illa bima sharah la pili na tusimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala illa kwa kile ambacho kuwa, amekieka kwa ni sheria kuabudiwa kwa kuabudiwa awe ni Allah peke yake hii ni kaida ya kwanza, ya kwanza na msingi wa kwanza wa dini na la pili ibada hiyo iwe kwa kulingana na sheria aliyoiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili jambo la kwanza katika njia ya kusalimika na kuokoka. Na hii ni kaida ya kila kiumbe katika wanadamu na majini. Qal Allahu tabaraka wa Ta'ala wa khalaqatul jinna wal Aseme Allah Subhanahu wa Ta'ala, sijawaumba majini na wanadamu illa kwa lengo la kumwabudu ya Allah Subhanahu wa ta'ala Ila kwa kumabudu amejitaja yeye kuwa amefanya jambo nalo ni kuumba wama khalaqtu kisha kataja la pili na ambalo kuwa watakiwa me, wafanyie hawa ambao kwa wameumbwa nayo ni alibada asema Sheikh Ahmad al-Jami rahimatullah alayhi katika sharh kitabu tauhid na hii aya wama khalaqtu wal-insa Anna Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'al al-awwal. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amefanya la kwanza. Nayo ni khalqu al-ibad, kuumba viumbe. Walil ibadu atani au fi'ilut tani, na waja watakiwa fanya la pili. Nalo ni alibada ibada Mwenyezi amefanya kitendo kimoja, nao wafanye kitendo cha pili, nacho ni kuabudu, na wasiabudu ila yule ambaye amewaumba, naye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. و لا نعبده بالبدع كما قال تعالى هاي فكمبدوا الله سبحانه وتعالى كعبده كوزوشي كما لبيسم الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد لا امبايكو atarajia كتاننا na Allah وتعالى wa ta'ala ili alipwe malipo ya matendo yake falyamal basi na atende, matendo mema hii ni nguzo, nguzo katika nguzo au misingi ya dini fali ya'mal 'amalan salihan atende matendo mema na hito kuwa mema ila itakapokuwa yalingana na sheria wala yushrik bi ibadati ahada Nawala asishirikishe, na wala ashirikishe yote katika ibada ya Allah subhana wa ta'ala katika kumwabudu Allah atakapomwabudu Allah asimshirikishe na yote katika hii aya imetajwa mawili al-amalus-salih na nam tauhidullah fi al Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kutenda wema asema sheikh faqad amara Allah subhanahu fi hadhihi al-aya an yakuna al-amalu salihan Mwezimku subhanahu wa ta'ala katika hii aya ameamrisha kuwa matendo yasiwe ila salihan yawe matendo mazuri matendo mema ai mwafikana na sunna salihan ni kile kitakachoafikiana kita na sunna mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam amara an yukhlisahu sahibihi lillah kisha allah subhanahu wa ta'ala akamrisha tendo hilo litakasiwe allah subhanahu wa ta'ala peke yake mwenye kulifanya hilo tendo ambalokuwa kuwa na sunna na sharia liwe litafanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake itakoe ndani yake radi za Allah subhanahu wa ta'ala Kisha kataje waqala al-hafidh min katir fi tafsiri mwanachoni ni mn katir am ifasirihi aya au am zumzia kuhusiana na aya aliposema wa rukna al-amal al-mutaqabbal hizi mbili ndizo nguzo za amal ambokuo ni yenye kukubaliwa Mawil haya ambao umetojwa katika hiya ndizo nguzo za al-amal al-mutaqabbal la budda an yakuna khalisan lillahi la kwanza ni lazima iwe ametakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala amesafishwa amesafishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika tendo hilo fawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la pili liwe sawab sahihi kulingana na sheria alokuja nayo Mtume صلى الله عليه وسلم mawili haya Endapo mmoja mojawapo ya nguzo hizi zitakosekana katika matendo ya mja anayojikurubisha nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi halitokubalika Endapo mtu atamuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtakasia ibada walakin akaitenda kinyume na ilivyokaririwa kisheria alivyofunza Mtume صلى الله عليه وسلم hiyo ibada itakuwa ni yenye kurejeshwa atarejeshewa na itakuwa ni hukumu yake ni ah hukumu hiyo utendo itaitwa bid'ah itakuwa ni bid'ah amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala walakin akafanya kinyume na alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallam qala sallallahu alayhi wasallam katika hadith ya ummu na ummu anha man amila amalan laysa alayhi Fahuwa rad wa fi man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad Ambaye atazua jambo katika dini yetu basina sisi kuamrisha basi atakoni ni mwenye kurejeshewa ahadatha yani ibtadaa itakuwa ni bid'ah itakuwa ni bid'ah pamoja na kuwa alimtakasia Allah subhanahu wa ta'ala nia yake hajasirikisha katika ibada hiyo hili la kwanza la pili mtu akafanya ala sunnah amefanya kama inavyotakiwa aiywa kulingana na sheria lakini akaifanya kwa ajili ya viumbe ria suma niam na kwa buda sokwa allah subhanahu wa taala hii bada itaitwa ah naam itaitwa shirka kujio shirka nini kuabudiwa pamoja na Allah asokuwa Allah kushirikishwa na soko Allah katika ibada ya Allah au kusawazisha baina ya Allah na wengineo katika ibada hiyo taswira tu ma Allah ghairi fi alibada hii shirk ameifanya sawaban kulingana na sunna walakin akakhalifu katika ambaye amemfanyia ibada hiyo alifanywa amemfanyia soko Allah subhanahu wa ta'ala ibada hiyo itakuwa ni yenye kurejeshwa asema wa qadruya hadha rahimahullah wa tafsir au maana kama hii kutoka kwa alqadi iyad aiywa ibn musa rahimahullah na vingineyo kadhalika wa mufassiri namhi aya, kama ibn asema wa mimma taqaddama yatabayyanu amalin Nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min shartayn asasiyyayn to kama na yale ambokuwa imetangulia maelezo ambokuwa yametangulia tufahamu kuwa la budda li ayi amalin ni lazima la budda kwa kila tendo lisihhi aiywa biha ila Allah min shartayn asasiyyayn lazima kuwepo na masharti mawili ya msingi nazo ni wala budda min wujudihima na lazima zipatikane zote mbili zikusanyikane zote mbili si mmoja lazima zikusanyikane zote mbili wala mfaku ahaduhuma anil akhar wakadhalika tujue kuwa hazi tofautiani wala haziachani mawili haya naam lazima zote mbili zipatikane na ndio shughuli kubwa ya ahlu sunna naam na waja wa Allah subhana wa ta'ala kuhakikisha kuwa wote wanamuabudu Allah subhana wa ta'ala pekee yake na, na wala asishirikishwe Mwezi mzimu si dhahiri wala kisiri si katika kubwa wala katika dogo wafanyabidi katika hilo na jambo la pili wafanya bidii kuwa ibada ambazo kuwa tozifanya sote zilingane na sheria na hii msingi ambao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hii sababu ya sisi kumbwa, aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Al-sunna akawa nabii kuhakikisha hilo. Na isiabudi asiabudiwe ila kulingana na sheria. Kadhalika ndio dawa ya Ahlus Irudi dini antakuna dinu kulluhu lillah. Iwe ibada zote zake Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo kuwa antaka Allah subhanahu wa ta'ala. haya ni ikhlasu l'ibada ibada lillah Kutakasiwa ibada kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala yake. Na ya pili, tajridul mutaba' li rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Wa mtume katika ittiba. Nam, awe mwenye kufuatwa katika kila jambo. Nani? Ni mtume. Nani ambaye kwa amekufunza kufanya vile, wa muiganani katika hilo. Nam, iwe ni qala Allahu, qala rasuluhu. Mtume sallallahu alayhi ametufunza jinsi ya kufanya. Qala Allah Ta'ala atoa dalil kuhusiana na misingi miwili haya. Ya kwanza fa'budillah. Qala Allah Tabarak wa Ta'ala fa'budillah mukhlisha llahuddin. Basi muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlisha llahuddin ukimtakasia yeye peke yake ibada. Umtakasia dini yote. Yote ibada mtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hi dalilia msingi wa kwanza. و الله بكل وقال تعالى نكذلك الله سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك خصوصانا قصه قارون نعم انصيوا نأبيوا اينا ولا امبكو وتامني مambo الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ن katika yale ambayo kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amekupa taka kwayo daral akhirah itumie kukufikisha katika daral akhirah tayyib wa la tansa nasibaka min na wala usisahau naam fungu lako katika dunia naam usijisahau lize fungu lako la dunia Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amekupa kadhalika wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik nafanya wema kwa jina wa Allah na katika ibada kama vile alivyo kufanyia wema Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukupa kwa kukupa afya kwa kukupa uzima na kwa kukupa mali na uwezo na nafasi hii ni tunu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kadhalika nao ufanye wema imekuja katika tafsiri al kusiana kuhusiana na hii aya wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah يُفسروا والتامس فيما آتاك الله من الاموال تواب الدار الاخره نتافوت نعم ويال مالي امبكو الله سبحانه وتعالى امكوا دار الاخره تفوتيا يومال دار الاخره يعني انه نوع دار الاخره ومالي امبكو فيها بطاعه الله في الدنيا وكمتوي الله سبحانه وتعالى كمالي هي هפה ukatoa zaka ukalisha ukafanyia mambo ya khairi mali hiyo yani nunua kwaayo al-akhirah wala tatruk haddaka min na wala usiache fungu lako la dunia yani kadhalika nafsi yako ina walibadanika au waljismika alayka haqq nafsi yako inayo inayo ya yakula vizuri yakuvishwa vizuri taib, ya kuonyesha Nima Allah Subhanahu wa Ta'ala alokupa kadhalika inayo usisahau nafsi yako utakapokuwa ukigawa bi tamata tatamatta fiha bil duna israfin nayo ni wewe naam Ufurahikie, au unemeke kwa lile kuwa ni la halali Pasina israfu pasina kufuja naam ukivaa va vizuri pasina kufuja katika kuvaa Ukila kula mazuri pasina kufanya israf kula cha halali na wala usfanye Israf ndani yake wa ila nnasi bisada Ufanyi ufanyii ihsani nam wenzao katika wanadamu kwa kuwapa sadaka kama ahsan Allah ilaika kama vile ambavyo kwa Allah subhanahu wa taala amekufanyia wema bihadhi al-amwali kwa mali nyingi hii ambokuwa amekupa heni tafsiri ya hiya kama ilivyokuja katika التفسير الميسر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه ان ربينا انقول في الحديث القدسي اسمع الله سبحانه وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى شركائي عن الشرك كمليش ايوه ابراهيم اها الاخ محمد فضل تفضل ايوه كملي يا شى كملي يا حديث انا اغنى الشركاء ان شرك قال الله تبارك وتعالى اه اه ام من عمل عملا اشرك فيه ماء غيره او اشرك ماء فيه غيره تركته بشركه طيب الحديث اخرجه الامام مسلم في كتابه نعم فمن فمن؟, فمن عمل عملا اشرك معيه فيه غيره تركته وشرك اسم الله سبحانه وتعالى ketika هي حديث القدسي القدسي حديث الرباني دي حديث انبياء tokomezi mpaka kwa ah ah waisomkingine kwa allah eh iyo ni hadithi ambayo kwa mapokezi yake naam yaiishi kwa allah subhana wa taala kwa mtume aipokea kutoka kwa allah yaitwa al-qudsi naam ma yerwihi nabii an rabbih ta naam يكون بالمعنى دون اللفظ يكون ما... معناه ايوه يتكنا الله سبحانه وتعالى ولكن ما تمشي ما تمشي مننويك ني متومي امبايكو امبايكو انايسمع تفاوتنا القران معنا ولافظا معنى ولافظ يتكنا الله سبحانه وتعالى اسمع الله سبحانه وتعالى انا اغنى الشركاء ميمي ني تجيري زيدي بينه وشريكا ايوه mimi sihitaji yeyote, mimi ni Ana aghna shuraka Mimi ndiye tajiri mkubwa zaidi baina ya watu ambao wako katika ushirika. Ani shuraka, tajiri ambaye kwa hahitaji washirika. Naam. Ya Allah subhana wa ta'ala atoshilezeka. Hawahitaji washirika. Faman amila amalan basi atakaifanya tendo ashraka maia fihi ghairi akamshirikisha mwingine pamoja na mimi katika tendo hilo naam akamfanyia fanyi, akani akanifanyia na akamfanyia na mwingine amemfanyia allah subhanahu wa ta'ala na huku ataka sifa kutoka kwa waja amemfanyia allah subhanahu wa ta'ala na huku ataka naam kujionyesha kwao wa, wa mtukuze wamsifu amemfanyia allah subhanahu wa ta'ala na huku ataka mali ya kidunia kutaka kupata machumo ya kidunia ashraka fi fihi ya fi ghairi taraktuhu wa shirka hu na ushirikeni wake. na wale ambaokuwa kwa amewashirikisha katika ibada hiyo maana mimi sihitaji taib atamuacha awarudie wale ambao kwa alikuwa akiwaonyesha wale ambao alikuwa akiwataka wamlipe wao ndio watakaomlipa siku ya kiyama hi hadith kadhalika ni dalili ya ikhlas kutakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala amali tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufungulie milango ya sisi kumtakasia matendo yote asema sheikh fal ikhlasu la ma'a shirk au ria insani bi amalihi ikhlas haipatikani nam pamoja na ushirikina wala pamoja na ria kujionyesha au kutaka mtu amali dunia aiywa biamalihi dunia kutaka mtu kwa matendo yake machumo ya kidunia cheo nam au awe ndiye mwenye kutambulika na mengineo ikhlasa haipatikani kwa hayo kwa ushirikina kwa ria na kufuatilia mambo ya wala walabuda an yakuna alamilu kad qasada biamalihi wajha Allahi, subhanahu wa Atakiwa mtenda matendo awe ni mwenye kumkusudia nayo au kukusudia kwa matendo yake wajha Allah Subhanahu wa Ahda uso wa Allah subhana wa peke yake atake uso wa Allah kutokamana na matendo ambayo kwa anayofanya na hadhi بالنسبه limaa Allah kubisharti haya maneno ya usiana na sharti ya kwanza ya matendo ambayo kwa kubalika. kukubalika kwa hakika kusiana na ikhlas yatakiwa izungumziwe kila mara na kila dakika kwa kuwa nyoyo za wanadamu zinageuka geuka, geuka. kila dakika nyoyo ya mwanadamu yageuka mara anamtaka Allah subhana wa ta'ala na ikija jambo basi nyoyo huonea yenye kugeuka ikija sifa zatajo watu kusifiwa basi moyo unakuwa na tamaa ikiona mali yao na tamaa yamsahau Allah subhanahu wa ta'ala hali ya nyoyo yatakiwa jambo la ikhlas nizungumziwe kila mara naam kwa njia zote ambazo kwa itahakika ikhlas Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalia wenye utakasa yazetu zetu Hili jambo kwanza wa masharti tani ama ya pili ya matendo yote naam fama ana famaanaha an yakuna al-amal natakarrabu bihi ila Allah mwafika lima sharahu allah fi kitabihi au sun au Rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi ni kuwa matendo haya ambayo kwa tujikurubisha nayo kwa allah subhanahu wa taala yafikiane na alivyoweka allah subhanahu wa taala katika kitabu chake au alivyoielekeza mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake yatakiwa matendo haya yafikiane na alivyoweka allah subhanahu wa taala katika kitabu chake na الى في عنز متمه صلى الله عليه وسلم دليلي هايو قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا امكوجهه касана تفسيريا هي آية ketika التفسير الميسر اليوم اكملت لكم دينكم قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم يعني دين الإسلام bitahqiqin nasr wa itmam sharia leo hii nimwakamilishieni dini yenu dini yenyewe uislamu imekamilishwa vipi bitahqiqin nasr kwa kuhakikika, na kutimia nam ushindi, wa itmam sharia na kwa kuwa sharia imetimia hahitaji ziada wala haina pungufu. wa kaula taala wa atmamtu alaykum ni'mati maana yake bi ikhrājikum min dhulumātil jāhiliyyah ilā nūril īmān nimuwatimiziyani ni'amā zāngu wa kuwfu wa na kuwandoa nam kutoka na giza la ujinga aljāhiliyyah ila nūril īmān nikaweka katika nuru ya iman atumamu alaykum ni nimao ndoa katika giza la ujinga nam na nikaweka katika nuru ya iman wa qawlū ta'ālā wa radītu lakum Aifalzamuhu wala tufarikuhu. Waraditu lakum al-Islam na nimwaridiyeni uislamu kuwa ndiyo. dini ya sawa falzamuhu basi jifungamanisheni nayo lazimieni nayo wala tufarikuhu na wala msiiache dini hii. Hii aya ilishuka katika ashiyat yawm Arafa. jioni ya siku ya Arafa. Mtume صلى الله alipokuwa akitoka katika uwanja wa Arafa. au ataka kutoka ayahi kani yenye kushuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtajia neema alivyokamilisha juu yake na wofuasi wake katika Uislamu Hi aya walitamani Wayahudi asema asema Umar radhiyallahu anhu aiywa qala rajulun minal yahudil yasma mtu katika Wayahudi aiywa alimwambia Umar aya tum fi kitabi fi kitabillah au fi kitabikum law kuna aya katika kitabu chenyu. naam ingekuwa sisi mayahudi imetuteremkia siku hiyo tungeifanya ni siku ya idi tungeifanya yani tungefurahikia furaha kuwa naam haina mfano wake tungefanya shangwe na vigelegele Iwa, kwa furaha kuwa au kwa maana na risala ambayokuwa yapatikana katika hii aya Umaru anu Allah anuo akamwambia huyu huyu Yahudi hii aya Umar akamwambia Naam akamwambia laqad alimtu aina nazalat Aiywa wa mata nazalat Aliposoma hii aya Umar akamwambia najua hii aya ilikoteremka na wakati iliyoteremka acha tu kujua kuwa iko ndani ya kitabu chetu mimi najua ambako kuwa iliko teremkia na kwa wakati gani ilipo teremka aivwa wanachuoni wa tafsir kuhusiana na hii aya na hadith asema aivwa Asema ibn Abbasin in bal kadijtama'at fina ayad ilikusanyika siku hiyo idi kadha ilikuwa ni siku ya jumaa wal jumaa idul usbu wal jumaa ya kwanza hiyo Idia pili nazalat ashiyat Arafa imeteremka jioni ya siku ya Arafa na siku ya jioni yake ndio mwanzo wa Idia Udhiyah sivyo Aywa, idi Idia pili hiyo yani ime, imeteremka mwanzo wa Idi kisha siku amba kuwa ya ifuatilia ni Idi na siku ambazo kuofuata kadhalika zote ayyamu ni ayyam siku zaidi imekusanyikana ili tatu na wala haijawahi kusanyikana kama vile. Kwa hivyo ukidhania kuwa kufanya, hiyo sherehe sisi tulikuwa ndani ya sherehe tayari. Tulikuwa katika sherehe na furaha. <coughs> Naam? Bali ilikuwa ni furaha kubwa. haiwa siku hiyo Waislamu wali Waumini walifanya hija. pekee yao pasina makafiri. Ilikuwa miaka ilio iliyotangulia ikifanywa hija. kadhali kadhalika washirikina wana shiriki wafanya nao wa hija zao lakini siku hiyo il il, ilikuja aya katika haji hiyo ayo inna mal mushrikuna najas ayo washirikina ni arjas ni najis fala yaqrabul masjid al harama baada anni m hapo masjid al haram baada ya mwaka huo yani mwaka ambao unafuatilia wa hajjatul wadaa amna kukaribia ikawa hiyo siku ni waamini wa peke yao Ilikuwa ni furaha aina gani. Wata kufanya Eid si tulikuwa katika furaha kubwa sana kuwa leo hii tuwafanya Hajj pekee yetu pasina ya nyenye. Siku zote mlikuwa mnatuharibia ibada kwa mila za ujahilia. Watu kutufu uchi. Iwa. nakufanya kumshirikisha Allah subhanahu wa na kutusikilizisha mambo ambayo kwa yanatuudhi na kumudhi Allah subhana wa ni furaha tuyasikie leo mambo haya. Naam. Hinda lili ya kwanza. Asema Sheikh, faqad akmala Allahu lana dina Kabla an yanzika al-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiq al-aala. Mzimu katika hii aya atujulisha kuwa ametukamilishia dini yetu kabla ya kumchukua mtume wake. Naam. Falaisa huwa bihaja ila man yazidu wa yanqusu fihi. Ijulikane kuwa dini hii haimhitaji atakaykuja kuongeza wala kupunguza. Haiitaji kuongezwa ndani yake kuwa kuna kitu kimesahulika wala hakiitaji kupunguzwa kitu ndani yake kuwa imezidi hapa maji yamezidi unga punguzeni la Haiitaji imekamilika <tis> Habari yuzi nasoma Papa ametoa maamuzi nini Ya kubadilisha aya katika katika Biblia Aiyo ile aitwaje ile maombi? Lord's prayer. Aiyo, dua ya Bwana. Sio hivyo. Aiyo, kuna jumla pale atakana ibadilisho jamani. Haiko sawa. Aiyo, yasema nini? Mm. Do not lead us astray, kama vile. Aiyo, usituongoze, aiyo. Baba. Wakaka kwa makini wakaona kuwa itakuwa mambo mawili haya kuongozwa kisha pabaya haiwezekani mtu akongozwa pabaya akasema labuda budha hii tamko ibadilishwe Make haifai afikiani aiywa na haki ya Mwezimu Mwezimu haongozi katika ubaya Ikabadilishwa tamko nataka kubadilisha tamko hili yuko katika mikakati ya hayo dini dini ambayo ni pungufu inahitajia marekebisho wallahu ustan ama uislamu alhamdu, hii niema kubwa kuwa watu ampewa wanadamu wote ampewa wakakubali baadhi na baadhi wakawa ni wenye kupotea na hiyo na hii haki Mzimu Subhana wa Taala tupetabati na uangoze ambokuwa mpotea katika hii haki Hii dalili ya kwanza ya kutaka kubainisha kuwa yatakiwa ifanywe ibada jinsi alivyo fanya Mtume swala salam kwa kuwa dini imekamilika hakuna ambaye kuja ambaye atakuja kufanya sheria nyingine asema sheikh, waqad jaat nususun katira taamuru bilittiba zimekuja nasu nyingi dalili nyingi zenye kuamrisha watu kufuata watu tahdhiru min alibtidaa walihdathi na dalili nyingi zenye kutahadharisha kutokamana na kuzua katika dini qala taala miongoni mwao asema allah subhanahu wa taala لقد كان lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Fadal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Mnayo mfano mwema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi mnayo kwa Mtume wa uswa, mfano wa katika kila liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa yalla ambekuwa atarajia kutana na Mola wake naam wal yawm al na anaamini kuwa kuna siku ya mwisho ya malipo Wadhakara allaha kathira. katira na akao ni mwenye kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi basi anayo mfano mwema na muigize mtume sallallahu kama atarajia kukutana na Mola wake ambaye atamlipa na tarajia kuwa au anaamini kuwa kuna siku ya malipo basi na ammuigize mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila loloku kujanalo. nalo awalilo loliamrisha lo hii ndali ya kwanza ya pili waqala taala wama ataakumu rasulu fa khuduhu wama naakum anhu fantahu bali hii iko wazi sana katika kuamrisha kuamrishwa kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam wama ataakumur rasulu fa na lolote lile li ambalo Amewakujieni nayo mtume sallallahu alaihi wasallam fakhuduhu basi ipokeni ichukueni kwa mikono miwili wa manaha kuma anhu, na yote ambayo kuwa, amewakatazeni nayo akawatahadharisheni nayo fanta hu basi komekeni yaacheni yote hayo Mwenyezi Mungu wa Ta'ala katika kumfuata mtume na kukomeka na yale ambayo kuwa, ametukataza aya hii kwa wazi katika kuamrisha Wakala ta'ala dalili ya tatu, Quli in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mtume wake awaambie. Naam, wote kuwa, wadai kuwa ni wafuasi wake. In kuntum tuhibbuna Allah. Iwapo nyinyi kweli mnampenda Allah Subhanahu wa ta'ala, mapenzi makubwa, fattabi'uni. Basi nifuateni. Aiyo, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika amrisho na makatazo yuhibbikum Allah hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwapenda kama mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi daraja ya kufikia mapenzi hayo ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawapendeni hii aya kadhalika iko wazi katika kuamrisha kufuatwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na hii aya Sema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu idda'a qaumun aywa mahabbata Allah faibtalahum bi watu walidai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa ana Allah wanampenda mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hii aya aywa kwa hii aya fattabi'uni iwapi ittiba mapenzi ni kufuata Tuko pamoja? Dalili ya mapenzi ni kufuata, si kusema kusema hiyo ni watu wa ishki mara nyingine au wao ndo wana mazoea naam i love you na ataka usambaze ujumbe kama huu la dalili itiba pamoja na wewe kusema kuwa nampenda Allah nampenda mtume wake na yatakiwa useme hilo yatakiwa uweke katika katika vitendo kuwa wafuata amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakomeka na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakiwa ionekane udhahiri wa hali au usemi wa dhahiri kuwa wa hali yako iseme kuwa mimi nampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala mimi nampenda Mtume sallallahu alayhi wa hii waambiwa wote ambao kwa kuwa nampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam aiywa tuwataka tukuone katika kumfuata Mtume katika yote ambao kwa nayo au zaidi Ka kadri amboku utaweza na kujepusha na yale ambao amekataza lakini lau utaweka katika mizani wote ambao kuwa mara nyingi wana madai ya kusema kuwa twampenda mtume zaidi aiywa Basi muweke kwa mizani ya ittiba je sula yake yafanana na sula ya mtume sallu kama raaitumuni usalli wala hanabidi kujifunza hiyo sula naam je akhlaqi yake naam ni kama vile akhlaqi ya mtume sallallahu alayhi wasallam je ibada zake zinginezo kadhalika ni kama ilivyokuwa ibada za mtume sallallahu alayhi wasallam je ile ambayo kuamkatazwa kuyafanya amejiepusha kutokana nayo ama ndipo mwenye kufanya na kudai kuwa sisi tuwapenda na akakwambia al-imanu ha huna imani iko hapa usinitusindadisi sana kila mtu na imani yake moyoni la yatakiwa idhihiri katika matendo Ewa, alitiba. ittiba wallahu ومن السنه من دلائل الزيننه في السنه زين يوامر الشاء اتباع الرسول احاديث كثيره كنا حديثي كثيره كذلك منها مiongoni mwake ya kwanza qalu sallallahu الله wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa alrashidin almahdiin mim ba'di adhu alayha bin wajid wa iyyakum wa muhdathat al'umur fa inna ضلالة muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an nar hi hadith mara nyingi hadith irbad ibn رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ناوى امرسني ناوى نا منندو نا منندو الخلفاء الراشدين مخاليف ايوا المهديين ولاونغوزوا نا الله سبحانه وتعالى من بعدي واتكاو كوجا بعديangu ناو ني ونه بكر وعمر وعثمان وعلي على الترتيب كوترتيبه طيب اذو عليها بالنواج bali akazidi kuhimiza ya umeni ayo, kuwa magego mwenendo wangu na mwenendo wa makalifa wa nguvu kisha wa iyakum muhadathati umur na watahadharisheni kutokamana na mambo yenye kuzuliwa katika dini fa in kull muhadathati kwa ni kila kilichozuliwa ayo muhdatha kigeni ayo, ni bida wa kull bid'atin na kila bida ayo ni dalala potofu na kila dhalala katika na kila upotofu mwisho wake aywa tutakuwa ni motoni katika hii hadith naam iko katika kuamrisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na munendo wake na khalifa rashidin dalili ya pili kaulu sallallahu alayhi wasallam taraktukum ma intamasaktu bihi lan tadhillu kitabu allah wa sunnati raahu al-imam uh, malik fi al-mutawwa wabu daud ibn maja wa hadith sahih Asema mtume taraktufikum ni waatiyani ma intamasaktum bihi mambo ambayo kuwa mkishikamana mki nayo aiywa mashikamano taib lan tablu hamto kuwa ni wenye kupotea baada yangu. maadamu mtashikamana nayo hamto potea akayataja kitabu Allah kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wasunnati nam hapo mahalu shahid na sunna yangu nam na dalili nyingine ya kuamrishwa kufuatwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaulu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa Ambaye atafanya tendo au amali ambayo kuwa haina maamrisho yetu fa huwa ai mardudun. Basi itakuwa ni yenye kurejeshwa, atakuwa ni mwenye kurejeshewa. Naam. Atakayetenda, atakayefanya matendo ya ibada. Naam, akusudia kujikurubisha nayo kwa Allah subhana wataala hajaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala matendo haya wala hajafunza mtume solaw sallama basi na ajuwe kuwa atarejeshewa matendo yake kubalika. subhanallah ayati hizi na hizi hadith ziko wazi katika masala ya ibada lakini kwa nini watu bado tu waendelea kufanya yale ambayo kwa kinyume na dini ya Allah subhanu wa ta'ala sijakili zimeenda wapi wallahu Jambo la pili. Naam, kuhusiana na dini au kuhusiana na ambaye ataka kuokoka na kujitakasa au kuji na kupotea. Jambo la tatu, wakad amara Allahu subhanahu wa ta'ala al umma bil wa itihad kalima. Ataja Sheikh, min anzayka alam naniyo. Nambari haiyo mtaziekana jambo la tatu ambaloikuwa ni katika mambo yenye kumpa mtu wokovu na na خلاص من jambo la tatu asema Sheikh waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala umma bil Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha umma huwa kiislamu aywa warani watu wa kutangamana Kukusanyikana aywa wa ittihad na neno lao liwe neno moja ala an yakuna al-asas li hadha al-ijtimaa huwa bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam na iwe msingi wa kukusanyika kwao na kutangamana kwao na kukusanya eh, kwa pamoja kwao iwe msingi wake kitab Allahi wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume si watu tu kujikusanya kama ambavyo kwa wataka vikundi vingine vivataka aivwa tukusanyikane sote al-ikhtilafi aywa al-madhahib al wal wal-afkar wal, -afkar, wal watu afkar tofauti manahiji, tofauti tofauti zenye kugongana tukusanyikane kuna baadhi za kundi zataka hivyo la sio kukusanyikana kwetu ina msingi sio tu njooni tuwe pamoja na kadha hasha kwa pamoja kwa jambo gani La kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kadeni pamoja hilo na haliwezekani halitokuwa bidhni llah tayib alittisam bikitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam hili njambo la tatu luokovu nalo ni watu kukusanyika nyuma ya kitabu cha allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa naha ni tafaruk wa bayana huturatahu ala amekataza, ame naam kutokana na na watu kufarikiana na kabainisha uhatari wake juu ya umma watu wakigawanyana watu wakawa vipote vipote na vikundi tofauti tofauti zenye kugongana mwezimu ame tahadharisha na kabainisha uhatari wa jambo hilo wali tahakku hadha amr fak, waliyatehak, amr wakad amarna bit tahakum ila kitabillah fil usuli wal furu' wa an ila al furqa ila ili jambo hili litimie watu kusanyikana chini ya mwvuli mmoja naam amarna allah bit tahakum ila subhanahu wa ta'ala tuhukumu kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala tutumie chini kuhukumu baina yetu katika yale ambayo tumezozana ndani yake sisi ambokuwa tumeambiwa tukusanyikane endapo itatokea Ewa, mtafaruku na watu kutofautiana basi turejelee hukumu yake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah Hamna amalikuwa nyinyi mtatofautiana ndani yake mtatofaliana ndani yake basi na hukumu yake iko kwa Allah subhana wa ta'ala rejeleeni kwa kitabu chake Ah. Fi usuli wal-furu' mambo amekuwa watu watofautiana ndani yake ni katika usul misingi ya dini au ni furu' wanuhina an kull sababin yuaddi ila, ila tafaruk wa kadhalika kuwa tumekatazwa tokamana na sababu zote zenye kupelekea watu kufarikiana watu kutofautiana tumekatazwa Asbabu kama vile ah. iyo ha bida aha kadalika ha sababu zetu kutofautiana kufarikiana bali hmm. kuchukiana hmm. hmm. m hmm. ofahamum kujua maana ujinga. Aiyo bar Ujinga ni miongoni mwa sababu za furka. Bali ndio msingi wa furka. Ujinga watu kutujua haki watu kutujua batil. Wakadhania waka, waka kuwa haki ndio batil, batil ndio haki. Hii ni jambo kubwa sana. Bali vikundi vilivyokuwa. Aiyo miongoni mwa sababu kubwa, bali sababu kubwa ya watu kuto, kutofautiana na kufareekiana ni kwa ajili ya ujinga. Watu kutojua haki ni ipi na watu kutojua batil ni ipi wakadhania kuwa lile ambalo kuwenzao nayo ndio haki Ndiyo batil na lile ambalo kuwalo wao Ndiyo haki hii ni jambo kubwa sana eh a sababu za furqa hiyo takiwatufanye e. taasub nini taasub aiyo kwa jamaa na kwa kada mtu kuwa na taasub e taasub ni kufanyaje kutokubali kuba, kuto lolote lisilokuwa kutokamana na njia hii ambayo kuwa mtu ameshikamana nayo Ima njia shekwa wake, au kundi lake au jamaa lake lolote ambalo kulikuwa liko kinyume na hili hatokubali hii huitwa at-taasub hii ni katika asbabu kubwa za watu kutofautiana na kufarikiana eh? hasbi ambayo kwa ku asisi vikundi vikundi visivyokuwa na asli au msingi wa kidini au vizokuwa visokuwa na msingi aiywa sahih ya dini ku asisi kundi na vikundi au, au jamaa isokuwa na msingi wa dini sahihi Aiyo. Torejelea fik. Katika asbabu za watu kutofautiana na kufarikiana na kukatana ni kutorudi kwa wanachuoni ambao kuwategemewa. Na Ilahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fasalu ahla dhikri in la Waulizeni wanachuoni ahla dhikri. Bindi mtakapokosa kujua n nini hukumu? Aywa, nini njia? Twayeb Aha. Aha. mira, katika diri. Katika diri. Eh. Ewa, mira mjadala ulikatazwa katika jambo ambalo liko wazi, alihitaji kujadiliwa. Aiyo, mtu basi tu ataka ushindani. Kadhalika ni asbabu za za watu kufarikiana katika dini. E, atakiwa mtu aweke akilini ili awe na tahadhari nayo. Mambo ambayo kwa watu, haiwa furikiana. Kuwa na tabia mbaya tu katika mwelekeo na mwenendo. Mtu ana mbaya. Aiywa atoa maneno huku pelekea kule. Bgonganisha baina ya watu. Katika mambo mabokuwa. Mtu akiwa vile kwa nini uketi naye? Ataleta ataleta baina kosa adabu na maadili za za kidini. Aiywa. Asema Abdul Qasim Kusiana kuhusiana na hii nukta aliyohitaja al au hinu kwamba Sheikh Ali taja na shawai zunguza Abdul Qasim al katika al hujja fi bayani al kutangamana na katika dini asema ahli hadith sababu ya hadith hadith nani sunna sababu ya aini jina yao kim katika majina yao sababu ya kuafikiana ahlul hadith anhum aqabud din min alkitab was sunna ni kuwa wao wamechukua dini wameipokea dini yao kutokamana na quran na sunna waturku an nakli na njia za kuipokea dini yani kutokamana na wanazuoni wa, wa, wanachuoni ambao kuwa ni waaminifu Aiyo, yahmil hadha ad-dina, aywa, min kulli khalaf uduluhu. Anasama mtume sallallahu alayhi wa aywa, au hadhi hi amr, aywa, wa Naam, kila kila kizazi, aywa, wa miongoni mwao. Ndio ambokuata, wataibeba dini hii. sunna ahlul hadith. Kilichowapelekea au sababu kiliyoapelekea kuwafikia kwao ni kuwa, kuwa dini hii. Wamechukua maana na Qur'an na Sunnah oturoku nakli na kwa njia mbukwa yatakiwa kupokewa dini hii fa awrathum alittifaq walaitilaf nam hilo au njia hiyo walioichukua ikawarithisha maafikiano wali itilafu na kupendana ikawafanya kuwa ni wapenzi na wenye kuafikiana taib wa ahlulbida, أكبدين من المأكولات والآراء ومن يشكو ديني كطقمانا اكيل زاو وراي زاو زعما الشيخ واو طيب فاورتهم الافتراق والاختلاف هيلو لكوارثيشا نيني اختلافينا نفارقينا الله اسمع فان النقل والروايه من الثقات المتقنين تختلف نعم an mapokezi na riwaya zinazotoka kwa atiqat almutqinin kutoka kwa wanachuoni amba ambao ni waaminifu atiqat mutqinin ambao kwa ni aiywa hodari au mafundi katika kuijua haki na kujua, kujua batu. kujua usawa na kujua kilichokuwa pinde aiywa qalla an taxtalif ni nadir sana iwe ni yenye kutofautiana naql riwaya ambazo kuwa zaje kutoka kwa wanachuoni ambao kuwa ni thiqat almutqinin aiywa qalla ma taktalf nadir sana ziwe zenye kutofautiana Wauki ukiwa mashariki ukapokea elimu kutoka kwa mnachuoni ayu thiqatun mutqin na mwingine akapokea kutoka kwa aliyokuwa magharibi Thikatun, mutqin mambo yao mawili au vü eh, mawili haya Kalla an tiktalif utopata tofauti baina yake taib asema wa inikhtalafat fi lafdin na lawst tofautiana katika matamshi ibara walizotumia walokuwa mashariki wakatumia ibara na walokuwa magharibi wakatumia ibara yao Z, endapo zitatofautiana katika lafdh au kalima fadhalik aliktilafu la yadurruddin utapata kuwa tofauti ya ibara zao hazi katika dini ibara ilotumika kule haina mabara katika dini na ibara walotumia wale kadhalika haina ibara katika dini taiba wala yaqdahu fihi bali wala hutopata ibara zao ni zenye kui dosari dini kadhohum fi din hutopata kuwa ibara zao zenye kutia dosari katika dini wa amma dhikru dalaili l'aql fa qallamata tattafik ama kutumia na kutaja dalili za kiakili aywa qalla ma tattafik nadir sana ziafikiani watu kutumia akili zao katika kubainisha jambo au kuelezea jambo utapata kuwa watu watofautiana bali nadir ziafikiani bal aklu kull wahidin yuri sahibihi ghaira ma yara al-akhar bali kila mwenye akili akili yake inaonyesha kinyume cha kile ambacho kwa ana, mwanzo anaona hii ni kumaanisha kuwa laudini itagemezewa akili na rai za watu basi kila mmoja ana akili yake ya kusema na rai yake ya kutoa na utapata kuwa mambo yao ya gongana na ya tofautiana kwa kuwa akili za tofautiana walakin tunayo mizani ya kurejelea ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume swalla sallama na ipokewe hayo ayo kutokamana na watu ambao kuwa ni thiqat ayo almutqinin hi njia ya kupokea dini katika hii nukuu ya abulqasim alasbahani atutajia sababu ya kuafikiana hapa shekha antutajia kuwa katika mambo ambayo kwa tupelekea na kupotea na nitukusanyikane akatutajia abulqasim alasbahani sababu ya kuafikiana ni kitabu na sunna na yafii kama vile wema walo tangulia walioifahamu Qur'an na sunna Wa qala Allah Ta'ala, nasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayukhusiana na hili nukta wa watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shikamana na kamba ya Allah, dini ya Allah nyote wala msifarikiane ndani yake. Imekuja ya katika Tafsirul Muyassar, yahii aya, khusiana hii aya wa tamassaku jami'an bikitabi rabbikum wa hadi wa tasimu bihablillahi jami'an yani shikamaneni nyote bikitabillahi bi bikitabi rabbikum wahadi hadina bikum kwa kitabu cha muola na mwongozo wa mtume wenu wala taf'alu ma yuaddi ila furka wala taf wala tafariku la taf'alu msifanye kitakachopelekea watu kufarikiana msisababishe aiywa mambo ambayo kwa tapelekea alfurqa yale ambayo kwa yametajwa na Mengineo. Naam. Asema Sheikh Wahabullah kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii huwa Allah ni ahadi bayna yetu sisi wajaki. Wa huwa ni Quran kama kala almufassirin, kama walivyotaja mufassirin. Wa qad amara Allah Na Allah Subhanahu wa Ta'ala watu jamaa kundi Wa nahaa wa al na kufarikiana na hukhtalifiana kama nilivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ataakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu shamtume, au, mtume au alicho wajilieni nalo mtume fakhudhu shkamaninayo au chukweni chukweni nalo wakatazeni aiywa fantahu basi achanenin nayo wa hadha shamilu li asema sheikh aya Imekuja katika kabla hilo imekuja kadhalika katika tafsiri al-Muyassar Faida Kusiana na hii aya Wama fakhudu, wa matakum rasulu fakhudhu wa maana ha kum anhu fantahu imekuja katika tafsiri al-Muyassar wal aya aslun hiya aya ni asli fi wujub al-amali bi ni asli na msingi katika uwajibu wa kushikamana na sunna Tayib qawlan aw fiilan aw taqriran sunnah ima qaul au ni kitendo au ni takrir ya mtume sallallahu alayhi wasallam Hii aya ni asli kwa kuwa imekuja umuman. haiwa wama ma rasul yote ambayo kwa kujieni nayo mtume fakhudoo basi shikamaneni nayo hii aya ni asli katika kushikamana na sunna au kuhimiza watu kushikamana na sunna aliyo kuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam si kama vile ambavyo watu wanayo katika fikra zao hii ni sunna ايوه هي يدوروا لولوت ايوه سي نينو عشان انا نلعب نعم اسمع شيخ عبد السلام الله يفضله واياه وهذا شامل wa الدين وفروعه الظاهره والباطنه هي اتاكم yake فروه ظاهره والباطنه اي ya batwini <tip> Wa inma bihi Rasul sallallahu alayhi wasallam yata'ayyanu 'ala al-ibad al-aqd wa ittibahi na yote ambayo kwa amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajib kwa waja al-aqd bihi washkamanenayo wa na awe ni wane, kufuata yote ambayo kwa amekuja nayo wa la tahillu Na si halali kivyoote kukhalifu naam si halali kwa mtu kumkhalifu mtume kwa yale ambayo amekuja nayo wana nasu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hukm shay kanasillahi ta'ala tujue kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja jambo naam akitaja jambo na akihukumia jambo naam kanasillahi ta'ala ni kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambekuwa amehukumia bali mtume ni mfikishaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala alichokitaja mtume ni kwa kuwa yeye ni muballigh min Allah. Hapo nikaanakuambia mwanzimu kwamba amrisha kukupitia wa mtume. La rukhsata li ahdin fi tarkihi. Hana ruhusa mtu kuiacha wala yajuzu taqdima kauli ahdin ala kauli Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala haifai Naam wala haijuzu Ni haramu mtu kutanguliza kauli ya yeyote mbele ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hii imekuja katika kitabu Usul al-Iman amenukusha maneno haya kutoka usulul iman katika kuhimiza watu kushikamana na watu na kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam qala allah ta'ala ta sema allah subhanahu wa ta'ala ya ayu alladhina amanu ati'u allah wa rasulahu wa la tawallu anhu an tumtasma'un enyimloamini imani ya kikweli ati'u allah wa rasulahu mtuini allah subhanahu wa ta'ala katika yote ambayo ameamrisha na alokatazeni wa rasulahu wakadhalika mtume wake mtuiini katika yale ambokuwa Walata wala tawalla wa anhu na wala msimpe mgongo aiywa msigeuke, mkaachana na yale ambokuwa ameoamrisha wa na ilhali nyinyi mwasikia mwasikia kwa Mwezimu kuamrisha kadha mkapa mgongo mwasikia kwa Mwezimu Subhana taala amekataza kadha mka hamtinima nani niam challenge ya la tatu ambalo kuwa litatupelekea aiywa kusalimika na kupotea Asema sheikh amaran amaranallahu inda tanazo radi ila kitabihi wa ila sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallama hili jambo la nne allah subhanahu wa ta'ala ametuamrishisha pindi itakapotokea mzozo baina ya jamaa moja ayuwa, Turejelee kitabi. kitabu cha Allah subhana wa Ta'ala na sunna ya Mtume صلى katika kutatua mzozo huo hili katika mambo ambayo au haya ni katika mambo ambayo kwa yatatusalimisha na kutuokoa kutokamana na kupotea tumetaja mambo mawi, e, matatu yametangulia la kwanza ah ikhlas na itiba aiywa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza lile li lengo ambalo kwa hili la kwanza la pili hanti ah. ah, yote mawili aiywa ikhlas na itiba ya tatu hmm. a ah. kwaas walittiba ah kurjiliye kur na sunnah katika ndio ile ambayo uko tazungumzia hapa ah tumezungumzia mambo mawili mpita ah alijtama alijtama nam na kutahadhari kutokana asbabul sababu za kutofutiana taib ah ishikamana kamba ya Allah mangapi aaye tatu la nahi tulitaja Allah peke sivyo ikhlasan wa na tatu Ayuwa. tukambiwa Tukusanyikani tuwe watu wa moja kitu kimoja na kitabi'a aiywa wa la yazalu rabbuka lidhalika khalakahum. sunna Allah subhanahu wa ta'ala wa watu watagongana tu watazozana taib hatukoachwa pamoja na kuwa ni jambo aiywa mwezimu amelieka lakini akatuonyesha njia kadhalika itakapotokea mgongano taib ah nando na jambo la lannehili ambalo kwa alitaja Kala allah ta'ala sema allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu atiiu allah wa rasula wa ulil amri minkum فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ايوه يا ايها الذين امنوا ان يمؤمني كمؤمني الله سبحانه وتعالى لمؤمنتي الله سبحانه وتعالى ايمانيك كويلي الله واتوي الله وممتوي جمبه وك منكم uliamr aywa juiani yani viongozi wenu aywa marais wenu mtui fa intana zaatun fi Na endapo, mtatofautiana katika jambo mamrishum mtui na mkusanyikani lakini endapo itatokea mfarakana aywa baina katika jambo farudduhu ila Allahi war rasul basi irejesheni kwake Allah subhana wa ta'ala na mtume wake kutafuta hukumu yake kule in kuntu tumu'minuna billahi wal yawmil endapo iwapo kweli nyinyi ni waumini wenye kumwamini Allah kikweli na kuamini siku ya malipo siku ya mwisho dhalika khairu ahsanu ta'wila hiyo ndiyo, naam wema na uzuri aivwa katika jambo ambalo kwa mtu tofautiana kalabu kathir asema mwanachoni ibn kathir kuhusiana na hii aya qawluhu <coughs> ta'ala atiqullah فَاتَّبِعُوا كِتَابَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ فَوَاتِنْ كِتَابَ الله سبحانه وتعالى ندوكمتوي الله سبحانه وتعالى وقوله وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته وأطيعوا الرسول يعني شكماني نجيكويني سنة اللي okuja أي اتبعوا سنته فواتيني سنة يا وأولي الأمر منكم قوله تعالى وأولي الأمر منكم تفسيره أي فيما أمروكم به من طاعة الله la fi watuini viongozi wenyu katika yale ambokuwa wameafikiwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala viongozi watuiea pindi maamrisho yao yataafikiana na anayearidhia Allah subhanahu wa ta'ala si pale mkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala fa'innahu la ta'atu li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kwan hakuna kutuiwa haifai kutuiwa kiumbe kwa kuasiwa allah subhanahu wa ta'ala hasha wa kalla kisha akasema fa'in tanaza tum ta'ala fa'in tanazatum ta fa fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul ay ila kitabi allahi wa sunnati rasulihi mtakapozozana juu ya jambo basi irejesheni kwa kitabu cha allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam Hapa tambii ni kwa tutatanatunabaisha uh, iwe ya sheria hii wa watu wasome dini yao wajifunze tafsiri ya kitabu cha Allah wajue hukmu ya Allah na wajifunze suna ya Mtume ila jinsi gani tutarudi na ilhali sisi si wasome wa Qur'an na suna hii yatunabaisha kuwa watu wasome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisomo cha kufahamu tafsiri ya maana, ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tayib أقسم الشيخ الامام ابن كثير وهذا أمر من الله عز وجل بان كل شيء تنازع تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروع انه يرد ايوه المتنازع فيه إلى الكتاب والسنه ما امر شيء هكذاك الله سبحانه وتعالى نعم بأن كل شيء جويا كل جambo ambao kwa watu wametofutiana juu yake au ني اصول او ني فروعه irejeshwe ila kitabu ila alkitabu ila sunna irejeshwe katika kitabu na katika sunna Hapa kadhalika kuna tambi ni kuwa itakaporejeshwa katika kitabu na ikarejeshwa na katika sunna yatakiwa watu wasalimu amri kwa hukumu itakayokuja umeridhia au ume yatakiwa mtu asalimu amri ndivyo ambavyo Allah subhana wa ta'ala amehukumu ndivyo ambavyo kwa Mtume sallallahu wa alaihi wasallam ame amehukumu mtu aridhie na asalimu amri na akubali hukumu hiyo waila pamoja na kosa la kukosana kuzozana itapelekea mtu kosa lingine la na kumkanusha Allah na kumpinga Allah Subhana wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itapelekea hilo endapo mtu hatokubali aiyo maamrisho uh, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katika hii aya kuna latifa wanachoni wataja katika vitabu vya tafsir. Ametaja sahibul kashaf. Qala Abu al-Qasim aywa Zamakhshari an Abi Hazim anna Maslama Ibnu Abi Malik qala lahu Asema Abdul Qasim Ana Hazim kuwa Abi Hazim aliambiwa na Maslama ibn Abdul Malik Hii ni jambo e, latifa e, jambo la kiilmi kuwa Hazim alimwambia au Maslama alimwambia Abi Hazim Taib A, ambapo kuwa Abi Hazim huyu ni katika ulatul amr ni katika viongozi akaambiwa na Maslama Aywa alastum umirtum bi taa'atina sinyyni mamrishwa mtutui yani rais maslama uh, hazim maslama Aywa. Nini mtutui katika fiqauli ta'ala wa ulil amri minkum Aywa. katika wa atui Allah, wa wa ulil amri minkum rais anamwambia mtutui sisi Aywa. Kala, Hazim akamwambia, aiywa Hazim akamwambia Maslama, aleisa kannuzi at idha khalaftum alhaqqa hiyo toa ambokuwa aniambia tuatui sini nyinyi ambokuwa mmevuliwa hiyo toa pindi mtakapokhalifu haki. Amira mwambia raia, mmeamrishwa mtutui. Raia mwambia, aiywa mmevuliwa hiyo toa pindi mtakapokhalifu katika aya bikauli, kauli fa intana yani alichukua sehemu ya kwanza ya aya Akacha sehemu ya pili sehemu ya kwanza ya aya aiyo wa atuillahu, wa wa amri minkum akakomea eywa, raia la mmevuliwa hilo fa farudu ila wa rasul tukizozana sisi na nyinyi kwa Allah na, na mtume wake hii amitaja صاحب الكشاف ام <تصفيق> كنا زياده فائده لكن سيتحتاجوا وكما قال تعالى وكذلك الله سبحانه وتعالى اسما كهيانا ناوت كرودي قطفت حكمك وامقتلتم فيه من شيء فحكمه الى الله ايوه Chochote ambacho kwa mtatofautiana ndani yake basi hukumu yake iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura tushura. Asema Sheikh, "Fama haqqama fihi alkitabu wasunna wa, wa shahidalahu bisihha fa huwa Kitakachohukumiwa na kitabu na sunna. Ayywa au kikashuhudia kuwa ndicho sahifa huwa alhaqq. Hiyo ndio haqq. Tafadhali. Kitakachohukumiwa au hukumu yote ambayo kwa itakuja kutokana na Qur'an na sunna. أو ikao ni yenye kushuhudia kuwa hindo sahihi basi hiyo ndio hiyo ndio haki ayo famada bada alhaq بعد dhonal na wala hamna bada alhaq illa upotofu ayo bada alhaq ni ni upotofu walahadha qala ta'ala na ndipo allah subhanahu wa ta'ala akasema in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir alfaslu kuhukumu katika alkhusumat mizozo naam waljehalat na mambo ambayo kwa hamia uhakika wake ila alkitabu wa sunna yarisheni kwa qur'ana na sunna wamla yarji ileha na ambaye hatu rejea kwa qur'ana na katika hayo fidhalika falaisa yu'minu billahi wal yawmil akhir si mwenye kumwamini allah na si mwenye kuamini siku ya, ya mwisho ambaye hatorejesha makosano au mambo ambokuo amekosania katika Qur'an na Sunna si mwenye kumwamini Allah Subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho Kisha kataja Sheikh thuma inna Allah qad dhamma atfaruq Tujue kuwa baada ya kutaja mambo manne ambayo kuwa ni yenye kutusalimisha kutokamana na kupotea asema Sheikh thumma inna allaha kadhamma tafarraq ku Allah subhanahu wa ta'ala naam amekebei ameitaja ku ubaya atafarruq watu kutofautiana wanaha an turki wal asbabi al muaddiya na naam amekataza njia na sababu zinakupelekea watu kutofautiana wa innahu min adhami asbabi al khudlani fi dunya wal fi al na akataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa ndizo sababu kubwa aiywa za watu kudhalilika na kuonyeshwa unyonge fi dunia na adhabu kubwa akhira. nini kutofautiana Ndi katika sababu kubwa za idlal dhilla katika dunia ni kwa kuwa watu si wa moja kama ilivyokuwa tunavyoshuhudia hii dhilla ambayo kuwa imeshukia watu waumini au waislamu si kwa sababu ya kuwa hawana nguvu hawana mali hasha wakalla la bali kwa ajili ya التفرق وتفاوتانا وفي الاخر كذلك عذاب ايوه مiongoni mawesabu kubwa za watu kuadhibiwa ni atafaruku kufariki au kutofutiana na haki kuachana na haki qala taala sami allah subhanahu wa taala dalila hilo wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu mimma jaaahumul bayinat wa ulaika lahum adabun kama vile wale ambao Tfaruku wakatlifu walifarikiana na wakhtalifiana mbali majaaahumul bayanat baada ya baina kuajia baada ya kuajilia Qur'an yenye haki na sunna za mtume msiwe mfano wa wale waliofarikiana wa ulaika lahum adhabun adhim hawa tatakuwa na adhabu kali naam yauma tabyaddu wujuh wa tasudddu wujuh sikoambao kuwa nyuso zitakuwa nyeupe nyuso za ahli ahisunna na nyuso zingine zitakuwa nyeusi naam nyuso za ahl al bida walaw yati haqi nasema na hii aya tabyadhu wujuh ahl sunna siku kuwa nyuso taala ta sunna ni nyuso za sunna wal jamaa ndizo zitakazokuwa nam zenye mngaro. nam nyuso nyope. Wujuhun, na qawli allah taswaddu Asim ibn Abbasun wujuhu ahlul bida' wal furqa ni nyuso za ahlul bida' na al furqa aiywa katika dini aiywa waqala taala dalili nyingine ya kukataza kufarikiana katika dini qala taala innal ladina faraku deenuhum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah thuma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun hakika ya wale ambokuwa wamefarikiana katika dini aywa wakatana waka wakaacha haki wakanu shi'an wakawa vikundi vikundi shi'an vikundi vikundi na wafuasi wafuasi lastaminhum fi shay wao huko pamoja nao nam huko katika jambo lao hilo Laku, kutofautiana tofautiana katika dini wakaachana na haki inama amruhum ila allah hawa hukumu yao iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama thuma yunabiu bimakaanu yaf'alun kisha atawaambia nam ubovu wa matendo ambayo kwa walikuwa wanayafanya Mwenye Mungu ataatawatajia waqala sallallahu alayhi wasallam dalil nyingine Asema mtume katika hadith sahiha rawahu al-Imam Ahmad wa Bidawhi wa gairihima ala inna man kana min ahli alkitab tanabihini kuwa wale ambao kwa waliwatangulia ahli alkitab wayahudi na manasara Iftaraku ala 320 alathani wa 70 firqa na kugawanyana vikundi au mila 72 wa inna hadhi al umma na hakika ya umma huu, nam umma wangu sataftari ku ala wa milla. watakuwa ni wenye kugawanyana vikundi na kukatana vikundi 73 itnatani wa sabuna finnar mbili yote itaingia motoni wahidatun fil na kimoja tu ambacho kwa kitakuwa chenye kuingia poponi aiywa wahiya hi akasema ni jamaa jamaa waloafikiana katika haki waloshikamana na haki ndiyo jamaa Hii hadith kadhalika yatahadharisha kutokamana na alfurka ni dalili ya utume wa mtume kutaja jambo ambalo kuwa litatokea na limetokea hilo kuwa watu wakakatana katana ikawa ni vikundi vikundi tofauti ambazo kuwa zikitalafiana katika dini hawashikamani Naam, mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadarisha kullu hafi nar Vyote vitaingia motoni ila kimoja akataja kuwa ni aljamaa alipoulizwa man hi ya rasulullah aiywa katika riwaya nyingine akasema mankana kana ala mithli ana alaihi aliyomwa ashabi ni wale ambokuwa watashikamana na dini kama ilivyokuwa leo hii mimi na sahaba zangu watakao katika dini kama ilivyokuwa leo hii na sahaba zangu hii hadith yatanabaishe kila mtu muumini alokuja baada ya zama quruna al-mufaddala balik qarni ya sahaba ridwanullahi alaihim ajibidishe afanyeje ajibidishe katika ilmu ufahamu na kuelimika hii dini kama ilivyokuwa katika zama za masahaba na wala asiangalie nani ambaye atamkejeli nani ambaye kuwa atamdharau nani ambaye kuwa atampinga asi, asijali na hilo hata kama atakuwa ni yeye peke yake naam ni ufahamu sahihi kauli ya Allah subhana wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu sahihi kutukamana na wanachoona wakubalika ni waaminifu na wenye kuaminika katika dini. Naam, na basi asijali. Naam, kama ni jamaa wake au ni mta wake au ni rafiki zake watenda kinyume naye na asijali na hilo. bali ashikamane na haki ambokuwa imemfikia. Asema Sheikh fakad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biiftiraqi ala 73 firqa wa wa wahidatu fil janna wallati fil janna hiya qala anha an sallallahu alayhi washabbi mtume katika hii hadith amebainisha bainisha aiyame jambo litakalotokea kufarikiana kwa umma kwa vikundi sabini na, tatu, na kuwa mbili zitakuwa motoni ila, mua, ila moja alipoulizwa akasema maana alayhi washabbi ila kimoja ambacho kwa kitakuwa nchi kubakia mpaka siku ya kiyama wote ambao kwa atashikamana na dini kama ilivyokuwa alivyokuwa mtume sallallahu alayhi washabaza zake kisha akasema shekha wa inna min asbabi halaki misabika miongoni mwa sababu za umma zilizotangulia kuangamia huwa tafarruq wa katratu al ni wao kufarikiana na kuitofaliana katika dini La na ikhtilafu fil kitabu al-munazzal alayhim hasusan na kitabu waloteremshiwa wakawa ni wenye kutofutiana ndani yake kama ilivyotaja iliv kisa hichi cha mtu kubadilisha kitabu chao Hili bolianza walianza toka, toka alfajiri toka mapema kubadilisha na kurekebisha na kukosoa wakatofautiana na mitume wao hilo lilikuwaepo katika umma hizo Anasema la si amlakhilafu al kitabu almunazzal alayhi khususnya kitabu aloteremshiwa wakati hadhara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndalika mtume wetu ametutahadharisha kufanya walivyofanya wale fakala akatuambia dharuni ma taraktukum aivwa Acheni jinsi nilivyowaachia. Yacheni dini jinsi nilivyo nilivyowaachia. Isalizeni ibakishani jinsi nilivyowaachia. Fa inma halaka mankana kablaakum. Kwani wali watangulia waliangamia Bikata katrati su'alihim kwa kuuliza kwao kukithirisha kuuliza wahtilafihim ala anbiya'im na kutofautiana kwao na mitume wao kuanda kinyume na mitume wao. Wakawa ni wenye kuangamia Fa itha nahaitukum an shay'in fajteenibu, nikiwakatazeni jambo basi, jiapusheni nalo. Wa itha amartukum bi amrin fa atu minhu mastata'tum. Ama nikiwaamrisha jambo basi, tekelezeni kadria uwezo wenu. Ambalo nimwakatazeni basi liacheni. Na ambalo nimwaamrisha basi kwa kadri ya uwezo wenu. Naam. Kueni ni wenyewe kuli tekeleza. Azanika bla جد جت... حضرتك وين الطريقه الخلاص من الفرقه والاختلاف ايوه هيني كذلك كتق جمله مambo mokuame يتاج يا شيخ ان شاء الله نذنتكمي هفا نعم مقدري هي اليوم ا تمتaje mambo manne ambayo kuna njia za al-khalas min شاء الله تتاجى ketika درسه الجايو اتباع طريق الفرقه الناجيه المنصوره وهي الجماعه كفواتا نجيه يا فرقه المنصوره ومن بقوا ومنصوريوا الله سبحانه وتعالى ينوي الجماعه الحق تلتجه في درسه اجيو ان شاء الله تكوني والله اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم na vile kuwa hakuna kiongozi mm. amri za mm. mm. mm. hapo ina, inafungua wa kutoka dhili ya kiongozi kwa... na hii aya. La atal-makhluk fi kwa kiumbe na mpinde au atakapoamrisha asie Allah kiongozi amrisha awsie Allah subhanahu wa ta'ala je tutamtui katika hilo Masala kuhusiana na viongozi wema na waovu na ni masala ambayo kwa imezungumziwa kimapana katika misingi ya Ahlusunna wal Jamaa kiongozi akiwa jeuri nam jinsi gani tuamiliana naye jinsi gani tuamiliana naye na kiongozi akiwa mwema yatakiwa tusaidiane naye je kiongozi mbovu Aiyo amri shajiambo kinyume na na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Taala hapo ye kutotiiwa katika hilo sio khurujun an tawaatihi bali atakuwa ni mwenye kunasihiwa na kutanabahishwa. Kuwa Allah Subhanahu wa Taala asema kadha na yeye asema kinyume na hivyo Mtume swala na salamu asema kadha na yeye asema kinyume cha hivyo Aiyo na hapo itakuwa ni yule mwanachuoni ambaye akabiliwa na yule yule kiongozi au yule Aiyo mje ambaye kwa na huyo kiongozi ndiye ambaye kuwa atakabiliana na kiongozi katika hilo masuala. na yeye ku kuita watu wakusanyikane aiyo kumpinga kiongozi na yani kwenda kinyume naye katika kila jambo. La, ni huyo ambaye kwa atasimama haki kwa njia ambayo kuwa ni ya kisheria. Nasih bilati hiya ahsan. Ajaribu kumnasihi. Huyo hata kama atamdhulumu aka ikapelekea ye kuuawa basi na afe katika kutetea haki na kumbainishia hiyo haki na wala si mtui kiongozi amrisha abudu Sokuwa Allah subhanahu wa taala huyu hafai ku, kumtui katika hilo bali atambainishia kwa hujja na dalila ambazo kuwa zipo Kuwa hii ni kinyume cha amrisho ya Allah subhanahu wa taala hatomtui katika hilo hii haisabiki kuwa ni khuruj haitosambeka kuwa ni ni khuruj bali ni ikama tu addalin usimamisha dalil na huja juu ya udhalimu na ubatu wa jambo ambao alikuwa kiongozi ataka kulifanya na. na asli ni kuwa kiongozi sawia ni uh, mwema au ni mbovu hakuna kuruji haifai watu wa, wa watoe wa mikono yao kumtii ila atakapoamrisha maasi fa la tua ayu hatutiiwa katika hilo jambo pekee yake